Ebben a hét sorozatban, amelynek címe a királyság evangéliuma, Derek Prinsz arról beszél, hogy Isten legmagasabb célja az ő királyságanak megalapítása a Földön. Három egymást követő lépcsőfokot ír le, amelyek Krisztus első és második eljövetele között helyezkednek el. A királyság evangéliuma hatodik részének címe a királyságba csak születés útján lehet bejutni. Az Isten országával kapcsolatban szeretnék egy verset felolvasni arról, hogy mi hogyan tapasztaljuk meg. Úgy érzem, ez a vers fejezi ki ezt a legtöbbrebben és legteljesebben. Ez pedig az Ézsaiás 33, ami tulajdonképpen egy profétikus előképe az Isten országa következő szakaszában, amikor az Isten országa helyreállítódik itt a Földön. De az ebben leírt elvek úgy érzem, hogy vonatkoznak Isten országának minden polgárára, bármely korban is éljen. Tehát az, az Ézsiaiás 33, 22-24-et olvasom, Évzsaiás 33, 22-24. Mivel nincs is most idő a többi versel foglalkozni, de a szövegkörnyezet arról szól, hogy milyen lesz Isten földi királysága, aminek Sion vagy Jeruzsálem lesz a fővárosa. A 22. vers az, amit majd Isten országának lakói mondanak, mert az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Ennek következményeit a 24. vers írja le, és nem mondja a lakos, beteg vagyok, a nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot néhára. Isten királyságában nem lesz helye a bűnnek vagy a betegségnek. Értitek? Az elejétől fogva hangsúlyoztam ezt, hogy ahol az Isten királysága előáll, ott visszaszorul a sötétség, és ezzel a sötétség munkája is, ami a bűn és a betegség. Most gondoljuk át, mit is jelent ez a kijelentés. Szeretném veletek együtt megtenni ezt, mert szeretném, ha megértenétek, miről is van itt szó, még mielőtt elkötelezitek magatokat. Ha már odaszántad magad, nincs visszaút. A versben tehát az úr három tulajdonságát láthatjuk. Három szempontot az úrról. Az Úr, ami bíránk. Az úrami vezérünk, az úrami királyunk. Elég érdekes, hogy a kormányzási hatalom Amerikában is ezen a három síkon működik. A bíró a jogi hatalomnak, a vezér vagy törvényadó a törvényhozó hatalomnak, a király pedig a végrehajtó hatalomnak felel meg. De az úruralkodása a háromféle megnyilvánulás ellenére is egy, egy szemében összpontosuló királyuralkodás. Ő a bíró, a törvényhozó és a király. Nekünk, amerikaiaknak, briteknek, újzélandiaknak, ausztráloknak, és sokan másoknak nem is lehet fogalmunk arról, hogy mekkorát kell változtatnunk a gondolkodáskódunkon, ha fel akarjuk fogni, milyen az, amikor egyetlen személy kezében összpontosul minden hatalom. De ez így lesz. Utána pedig azt mondja, hogy ő fog megmenteni bennünket. Szerintem ez a megváltás. Amikor ezt a három dolgot megtapasztalod, akkor Isten megváltottja vagy. Ha egyes szám első szemében elmondhatom azt, hogy az Úr az én bírám, az én törvényalkotóm és az én királyom, akkor meg vagyok váltva. Nézzük meg röviden, mit jelent az, hogy az Úr az én bírám. Nem én döntöm el a magam számára, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem teljesen alárendelem magam az Isten ítéletének. Ha Isten azt mondja valamiről, hogy jó, akkor az jó. Ha azt mondja valamiről, hogy rossz, akkor az rossz. Ő a bíró, és nem én. Én elfogadom az ő bírálatát az életem minden területére nézve. Ha azt mondja valamire, hogy rossz, akkor kivetem. Ha azt mondja valamire, hogy jó, azt befogadom. Nem hozok saját döntést semmi felől, hogy jó-e vagy rossz. Ő teszi ezt meg, mert ő a bíró. A másik dolog az, hogy az Úr a törvényhozó. Ez azt jelenti, hogy ő szabja meg számomra, hogyan éljek. Részletes magyarázat nélkül jegyzem meg, hogy a Héber szó azt jelenti, hogy az, aki rögzíti az életben követendő mintákat. Ez rendkívül fontos. Nem te döntöd el, hogy milyen éles stílust folytatsz. Az Úr dönti ezt el. Szeretettel javaslom, hogy adjátok át az Úrnak őszintén az életetek irányítását, mondjátok ki, és gondoljátok is úgy, és az éles stílusotok drámaian meg fog változni. Megkockáztatom azt a kijelentést is, hogy mintegy 50%-otok 50 éles stílusát nem az Úr határozza meg. Bocsássatok meg, ha nem így van, de meg vagyok győződve, hogy a nyugati keresztények nagy részének életvitele nem Isten országáról tanúskodik, nem Jézus Krisztus uralkodásáról tesz bizonyságot. Ezt a múlt év áprilisában egy nagyon szívenütő személyes tapasztalat is megerősítette bennem, amikor is a floridai lakásomból jöttem éppen kifelé. Kinyitottam az ajtót, kijöttem, majd megfordultam, hogy bezárjam. Ezért idő alatt az Úr szólt hozzám. Nem valami olyasmivel művel kapcsolatban, amiről éppen gondolkoztam, hanem ő kezdeményezett. Hiszem, hogy ezt mondta, ha a helyes életvitelt folytatod, teljesen jól lehetsz. Arra gondoltam, tényleg? Aztán rájöttem, hogy mi az értelme a dolognak. Nem várhatom el az egészséget, ha nem a helyes éles élek. A kettő ellentmondásban van egymással. Sokszor láthatjuk a gyógyulási alkalmakon, hogy olyan emberek, akik helytelenül, testiesen, istentelenül élnek, bejönnek, hogy meggyógyuljanak, hogy kapjanak egy kis darabot Isten természetfeletti áldásából, aztán visszamenjenek a világba, és úgy éljék az életüket tovább, ahogy az előtt. Isten nem megy bele ebbe a játékba. A tudatlanság idejét elnézte, de ma már minden embert megtérésre hív, hogy megváltoztassák az életüket az emberek. Valaki azt mondta, hogy akkor nyerünk bocsánatot egy rossz gyakorlatra, amikor abbahagyjuk. hagyjuk. Nem elég csak azt mondani, hogy sajnálom, aztán megcsinálni tovább. Mi a szellemi életmód? Az igazságosság, békesség és öröm. Ez jól hangzik. De rájöttem, hogy az életünknek van egy fizikai oldala is. Testben élünk, amelyet arra adott Isten, hogy a Szent Szellem temploma legyen. Hadd kérdezzem meg, te úgy kezeled-e a testedet, mint a Szent Szellem templomát? Vagy még a kocsidra is jobban vigyázol, mint a testedre? Ha ez nem így van, akkor le fog robbanni. Szeretnék nektek három nagyon gyakorlatilag életmóddal kapcsolatot dolgot elmondani. Ezeket kemény tapasztalatokból kellett megtanulnom. Majdnem 70 éves vagyok, és azt kívánom, bárcsak sokkal korábban megtanultam volna ezeket. Hadd mondjam el, saját szempontomból, hogyan lehet, hogy a dolgokat évekig rosszul csinálod, és nincs semmi bajod, de egyszer csak utolérnek a következmények. Az egyik ilyen dolog a napozás. Lehet, hogy amíg 10-20 vagy 30 éves vagy kifekszel a napra, és szép barna lesz a bőröd. De mire 60 éves leszel, olyan lesz a bőröd, mint a csizmatalp. És az lesz a problémád majd, ami nekem is, potenciális bőrrák. Elmentem egy bőrgyógyászhoz, aki rám nézett, és azt mondta, hogy már az összes napsugárzást, amire csak szükségem lehet valaha is, megkaptam 25 éve. Belegondoltam, hogy hol voltam 25 évvel azelőtt, aztán rájöttem, hogy Kelet-Afrikában az egyenlítőnél. Akkoriban büszke voltam arra, hogy a tűző napon kalap nélkül sétálgattam. Elmentem egy zsidó bőrgyógyászhoz is Jeruzsálemben, egy ortodox zsidó az illető. Azt mondta, maga aztán sokat volt a napon, ugye? Igen, elfeleltem Ön igazi napimádó, ugye? Kérdezte. Egy pillanatra belém fagyott a szó, aztán azt kellett mondanom, hogy sajnos igen. Erre ő így szólt, ne legyenek más isteneit rajtam kívül. Meg kellett hajolnom az igazság előtt. Ma, ha megnézed a tengerparton sétálgató embereket, nagy részük igazi napimádó. Sokkal jobban foglalkoztatja őket a lebardulás, mint az, hogy mi az igazság. Az igazságosság egy teljes ember kívánó elhatározás érvényes a nap 24 órájában a hétnek mind a hét napján. Ezzel kelsz, ezzel fekszel. Tehát akkor hadd javasoljam nektek ezt a három dolgot. Az étrend, a testmozgás és a pihenés. Nem vagyok szakértő az isp tudom, hogy vannak itt orvosok is, de azt kell mondanom, hogy arra véleményre jutottam, hogy az egészségnek ez a három alapja van. Ez olyan, mint hogy a minimális számú láb, amely egy asztalt megtart, az a három. A te asztalot sem fog háromnál kevesebb lábom megállni. Étrend, testmozgás és pihenés. Értsétek meg, hogyha a testetek a Szent Szellem temploma, akkor nem tehetitek meg, hogy mindenféle silány eledellel tömitek. Megszentségtelenítitek ezzel a templomot. Ma majdnem mindenki tudja, hogy a fehér cukor sírba viszi az embert. Szinte az öngyilkossággal ér fel, ha valaki a fehér cukorra építi az életét. Ez nem feltételezés kérdése, hanem bizonyított tény. Elég ironikus, hogy mi itt a nyugati világban azzal vagyunk elfoglalva, hogy leadjunk a súlyunkból, míg a világ nagy részén nincs elég ennivaló az emberek számára. Mit fontok le ebből? Testmozgás. Nincs még egy olyan ország, ahol annyi felemás lábú embert láttam volna, mint az Egyesült Államokban. Tudjátok miért van ez? Mert soha nem gyalogolnak sehova. Egyszer láttam egy filmet, ahol egy ember a házától három ház többnyire lévő áruházba kocsival ment, beállt a garázsba, a lifttel felment a második emeleten levő könyvesboltba, hogy megvegye egy könyvet a testedzésről. Az izvok arra vannak kitalálva, hogy működjenek, nem arra, hogy ne használjuk őket. Használat nélkül tönkre mennek. A harmadik dologra pedig csak nemrég lettem figyelmes. A pihenés végső soron éppen olyan fontos, mint az étrend vagy a testmozgás. És azt hiszem ez az, ahol a keresztények többsége elbukik. Ha valaki Jeruzsálemben akar élni, annak egyik feltétele még mindig az, hogy bizonyos mértékben tiszteletben kell tartani a szombatot. Többi számomra sem rettenetes dolog az, hanem öröm, hogy van egy nap, amikor önkéntesen elhatárolódom minden olyan dologtól, ami munkának minősül. A szombat Jeruzsálemben egy egyedülálló intézmény, sehol máshol nem található meg. Tel Avivban sincs, Haifában sincs. De Jeruzsálemben péntekenként, úgy 3-4 óra körül a forgalom leáll, minden munkazaj megszűnik, és a meghatározott időpontban Megszólal a szombatot kürt, hallható az egész városban, és egyfajta mozdulatlanság száll le a városra. Pára ugyan megtörik, amikor autóznak, mert sokan nem vallásosak ott sem, de alapvetően az egész atmoszféra kifejezetten más. Rájöttem, hogy a szombat igazából nem is egy egyéni intézmény, hanem közösségi intézmény. Hiszen bárhol pihenhetsz vasárnap, de ha az emberek rohangálnak az utcán a boltokban, a szomszéd megnyírja a füvet, akkor az olyan, mintha egy nyugodt oázisban élnél a sivatag közepén. Biztos vagyok benne, hogy legtö legtöbbünknek halvány fogalma sincs arról, milyen rendkívül keveretünk az Isten által rendelt éles stílustól. Nem vagyok törvény alatt, és nem azt hirdetem, hogy a keresztények kötelesek lennének a hét bármely napját is szabadként megtartani. Csupán azt mondom, hogy a keresztények nagy része nincs tisztában a pihenés fogalmával. Észrevettem, hogyha a hét egy napján pihenek, sokkal többet tudok a többi hat napon elvégezni, mint hogyha a hét minden napján dolgoztam volna. Nem akarok most erről többet beszélni, csupán azt szeretném kérdezni tőletek, hogy hajlandók vagytok-e azt mondani, az Úr az életem törvényhozója, ő rendelkezik az életmódomról, arról, hogy mit eszem, hány órát dolgozom, és mivel töltöm a szabadidőmet. Tudjátok, hogyan lehetnétek szellemibbek? Mondok egy egyszerű dolgot, amit ha akartok, megcsinálhattok. Megteszitek, ha megmondom? Csak annyit kell tennetek, hogy két dolgon változtattok. Az már rajtatok múlik, hogy megteszitek-e. Ez a két dolog pedig a következő. Az egyik a tévé előtt töltött idő, a másik a Bibliával töltött idő. Cseréljétek fel a kettőt. Csak ennyi. Akkor majd nagyon szellemiek lesznek. Nem lehettek úgy szellemiek, hogyha a szemeiteket órákon át a képernyőre szegezitek. A szabadítási szolgálatok során számos függőséggel találkoztam. Megtanultam, hogy az egyik a tévéfüggőség. függőség. Az emberek éppen annyira függhetnek a tévétől, mint a cigarettától vagy az alkoholtól. És a dolog éppen olyan káros is. Nem tudnak úgy megmaradni a szobában, ha nincs bekapcsolva a tévé. Kényszert éreznek rá. A tévé pedig arra szoktatja az agyukat, hogy a világ passzív szemlélői legyenek. Hiszen az egész világot szép színesben láthatják egy képernyőn maguk előtt, anélkül, hogy valamit is csinálniuk kellene. Ezért senki nem fizetett engem, hogy ezt mondjam. Nézzük inkább a harmadik dolgot. Az Úr az én királyom. Ez azt jelenti, hogy ő parancsolatokat ad nekem. Ő mondja meg, hova menjek, mit tegyek, hogyan viselkedjem, nem én magam hozom a döntéseimet. Mondok egy egyszerű példát. Az Úr a te királyod, és azt mondja neked, hogy költözz Honoluluba. Nem lehet igaz ember Kóreában, bármilyen keményen is próbálkozol. Megtartasz minden szabályt, az gyülekezetbe, minden vasárnap fizetheted a tizedet, és mégsem vagy igazságban. Mi vagy akkor? Lázadó. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogyha Isten talán egy olyan gyülekezetet, ahol minden ember őszintén elmondhatná, hogy az Úr az ő bírája, törvényhozója és királya, akkor abban a gyülekezetben nem lenne egy beteg sem. Az járó embereknek nem kellene betegségeikről panaszkodniuk. Hogy szeretnélek titeket megkérni valamire. Mondjuk ki ezt, mint kegyes szándékot, mint amit szeretnénk, ha igaz lenne közöttünk. Mikor pedig megvallottuk, engedjük, hogy az úr valóra váltsa ezt az életünkben. Legtöbbünk életében még nem tapasztalható ez, de lehet, hogy mondjuk két év múlva már így lesz, ha megtartjátok magatokat az elhatározásotokban. Két év múlva egészen más emberek lehettek. Hatalmas javulás mehet végbe. Hiszitek, hogy lehet még mit javítani bennetek? Ha már úgy érzitek, hogy nincs mit javítani, akkor kár is az időt hiesküvel tölteni. A tanítás ezen részének befejezéseként akkor most már tudjuk a kulcs szavakat. Bíró, törvényhozó és király. És egy hídből való alázatos, odaszánó ibában alárendelhetjük magunkat Jézus Uralmának. Egyszer elmondom előttetek, és tudjátok, hogy a bíróságon is, amikor az eskült mondják, felemelik a kezüket, hogy jelezzék azt, hogy oda magukat. Így mi is nyugodtan felemelhetjük a kezünket. Az Úr, ami bíránk, ami törvényhozunk, és ami királyunk. Talán jobb lenne először személyesebben mondani. Egyet értetek? Mondjátok velem. Az Úr az én bírám, az Úr az én törvényhozom, az Úr az én királyom. Ha csak egyéni ez a megvallás, nem fog sokat használni. Érvényesnek kell lennie kollektíven is. Mondjuk el hát többes számban is, együtt beleértve a testvéreinket is. Legyen ez a is, hogy jelszava erre a hétre. És ha mondjuk, Istenem, meglátom, hogy a harmadik kólát döntöd magadba egymás után, akkor mondjátok neki, hogy az úr a te törvényhozód. Megengedte -e ezt? Na jó, akkor most mondjuk el együtt. Az úr ami bíránk? Az Úr, ami törvényhozunk, és az Úr, ami királyunk. Ámen. Most pedig tovább kellene sietnem, hogy időben befejezhessem, amit el akarok mondani, és jöhe jöhessen a következő téma. Most szeretnék a jövőbe pillantani olyan dolgokra, amelyek még nem teljesedtek be. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, hanem jobb lenne, ha úgy tekintenétek a következőket, mint egy diavetítést. Tudjátok, amikor a vásznón egyik kép után jön a másik. Mondanak őtben pár szót a képről, aztán átkapcsolnak a következő képre. Szeretném, ha az igaz szakaszokat, amelyeket most említek, képszerűen látnátok magatok előtt, és hogyha majd összerakjátok a képeket, együtt adjanak valami áttekintést arról, hogy merre is tartunk. Először is egy pár mondatot szólnék arról, hogy miért fontos az Isten jövőre vonatkozó terveit ismernünk. Nem hiszem, hogy ki lehetne hagyni ezeket a dolgokat az ismereteink közül. Azt hiszem, hogy Isten elvárhatja tőlünk, hogy intellektuálisan is megértsük azt, amit tervez, és ehhez a Bibliában elegendő információt, bocsát a rendelkezésünkre. Tudom, hogy sok dolog van, amit nem érthetünk, sok mindenről vitatkoznak a keresztények, elragadtatása nagy nagyon előtt közben és után. Most nem ezekről akarok beszélni. Van sok olyan dolog, ami teljesen egyértelmű, és én most ezekről, a hitem szerint félreérthetetlen tényekről szeretnék beszélni. Érni, amit pedig nem tudunk, azt meghagyom ismeretlennek. Sok mindenről csak akkor tudjuk meg, hogy mi is az, amikor már megtörtént. Más dolgokat viszont nagyon érthetően elég tár és leír a Biblia. Először is nézzük meg a János Evangéliumba 15-15, -tizelőt, tizelőt, ahogy Jézus egy fontos elvet mondat el a tanítványoknak. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, vagy rabszolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtól adtam néktek. Ha nem tudjátok, hogy Isten mit csinál, csak engedelmeskedtek a parancsoknak, akkor olyanok vagytok, mint egy rabszolga. De ha hűségesen engedelmeskedtek a parancsainak, akkor a barátjával fogad benneteket. Amikor pedig a barátja lettél Istennek, akkor ő megosztja veled a céljait, szándékait és terveit. Tehát azt javaslom, hogy jussunk el oda, hogy Istennek ne csak a rabszolgái, hanem barátai is tudjunk lenni. A 2. Péterben is van egy rész, ami nagyon, amit nagyon fontosnak érzek. 2. Péter 1, 16-19. Azt hiszem, az egyházban a profétálással kapcsolatban két szélsőséges gondolkodásmód létezik. Az egyik az, hogy mindenki össze-vissza profétál, és megmondják neked akár az Antikrisztus nevének pontos számát is, és az, hogy ki lesz Chicago polgármester a nagy gyomorúság idején. A másik véglet pedig az, hogy egy kézlegyintéssel elintézik az egész profétálási ügyet, mint ami elavult. Mit kettő éves? Az iga alapján a bölcs hozzáállás kettő között van. Ezekben a versekben Péter a figyelmükbe ajánlja, hogy jól tesszük, ha mi keresztények komolyan veszük a bibliai proféciákat. Annak az alapján teszi ezt, hogy az Új Szövetségben igen sok olyan ószövetségi profécia található majd beteljesedett, hogy garantálja a számunkra azt, hogy a többi profécia, amely még nem teljesedett be, hasonló módon be fog teljesedni. Vannak, akik azt kérdezik, hogy szerintem szó szerint fognak-e beteljesedni a proféciák. A filozófiai és nyelvészi hátterem miatt nem kedvelem a szó szerint kifejezést, mert azt rejti magában, hogy a dolgok valamilyen más módon is történhetnek. Például, ha valakitól az itt ülő közül azt kérdezném, nem akarok senkire sem mutatni, hogy te szó szerint megnősültél, akkor ez mit jelentene? Esetleg az, hogy valami házasságtól különböző módon életjük valakivel? Az ilyen kérdések tehát sok nem túl szerencsés célzást tartalmazhatnak. Vagy tegyük fel, hogy ezt mondom egy üzletembernek, szó szerint befizeted az adódat? Mire célognék ezzel? Arra, hogy az illető valahogyan elségkó az adófizetés. A szó szerint kifejezés ilyen használata helytelen. Jobban megérthetjük a szavak jelentés árnyalatait, ha az ellentétüket nézzük. A szó szerint kifejezés ellentéte az átvitt értelemben. Ebből jobban megérthető ez a jelentősbeli járnyalság, így azt válaszolhatnám, hogy nem hiszek a át, proféciák átvitt értelemben történő beteljesedésében. Csak abban hiszek, hogy beteljesednek, pontosan úgy, ahogy az új megtaláljuk őket. 18 szállítás van az új szövetségben, amely Jézus életéről számol be és hozzáteszi, hogy azért történt meg ez a dolog, hogy az ószövetségi profécia beteljesedjen. Mindennyik úgy teljesedett be, ahogyan az ószövetségben meg van írva, nem átvitt értelemben. Jézus egy valódi szűztől született, nem egy átvitt értelemben való szűztől. Mi lehetne egyáltalán az átvitt értelemben vett szűz jelentése? Még belegondolni is rossz. Jézus egy valódi faluban született, amit tényleg Betlehemnek hívtak, nem egy átvitt értelemben vett faluban. Tényleg egy valódi Egyiptomból lett kihívva. És később egy igazi barát volt az, aki elárulta. Amikor megfeszítették, igazi katonák voltak azok, akik tényleges ruhákat sorsoltak ki maguk között. Igazi ecetet adtak neki inni. Tényleg áthugasztották a kezeit, a lábát és az oldalát. Nem volt semmi metaforikus az Újszövetségben beteljesedett Újszövetségi Proféciákban. Miért gondolhatnánk azt, mire alapozhatnánk azt a véleményt, hogy a többi profécia majd valami jelképes módon teljesedik be? Hadd olvassam fel Péter szavait, ahol Jézus visszajöveteléről, a parúziáról beszél. Mert nem messerkért meséket követve ismertettük meg veletek ami mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlőlői voltunk az önagyságának. Azt mondja, hogy a dolgokat nem csak kiagyalták, vagy mint egy tündőrmesék kitalálták, hanem személyes bizonságaik voltak felőlük. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességes dicsőséget nyerte, mármint Jézus, hogy hozzá a felséges dicsőséges. Felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az ígből jövő szózatot mi hallottuk együtt lévén vele a Szenthegyen. Péter azt mondja, hogy ami az átváltozás helyén történt, azért mondja, hogy bemutassa, hogy amikor Jézus leírhatatlan dicsőségben való visszajöveteléről beszél, akkor nem csak elképzeli a dicsőséget, hanem ő valóban látott dicsőségről beszél. Az arca olyan volt, mint a nap. A ruhája, mint a fény. Látták a természet felé ticsőség felhőjét, befedezte őket, hallották az atya hangját, mint ez valóban megtörtént, ők látták, így elhihetik az olvasók, amit arról írtak, hogyan fog megtörténni Jézus visszajövetele. De Péter a 19. versben így folytatja, és erre szeretném a figyelmeteket felhívni. És igen, bizonyos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Miért igen bizonyos a profétai szó? Mert az új szövetségben beteljesültek a proféciák. Biztos igei háttér támasztja alá, hogy hogyan fognak a proféciák beteljesedni. Nincs bizonyíték arra, hogy a proféciák beteljesedésének a módja az korra, és a jelenékor vége közötti időszakban meg kellene, hogy változzon, amelyre a szóra, jól teszitek, ha figyelmeztek. Tehát jól tesszük ha odafigyelünk a profitai szóra. Ki az a ti? Hát mi. Amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító le, míg nappal virrad és hajnal csillag a Soha nem tudom ezt a verset úgy elolvasni, hogy ne jönnék tűzbe. Olyan szép ez a kép. Péter azt mondja, hogyha komolyan veszük a benem teljesült proféciákat, olvassuk őket, Elgondolkodunk rajtuk, és kérjük Istenet, hogy tegye valóságosan ezeket a számukra, akkor fog történni valami bennünk. Micsoda! A hajnalcsillag fel kell a szívünkben. Amikor a hadseregben szolgáltam Észak-Afrikában, a sivatagban két évig csak homokot láttunk. Nem volt sem moldó, sem víz, csak sem áram. Ezért aztán akkor feküdtünk le, amikor sötét lett, és akkor keltünk fel, amikor hajnalodott. Így éltünk. Ebben a helyzetben megtanultam valamit, amit valószínűleg sehol máshol nem tanulhattam volna meg. Bizonyos évszakokban a keleti ég tájban nagyon kifényesedik. Azt gondolnánk, hogy biztosan a nap kell fel, pedig az nem a nap, hanem a csillag. Ami véletlenül az a bolygó, ami más évszakokban az est csillag. Olyan világos, hogy azt gondolnánk, hogy az a nap. Csak később látszik meg, hogy igazából csak egy csillag. De amikor ez a csillag feljön, akkor valamiben bizonyos lehet. A következő, ami fel kell, most már tényleg a nap lesz. Tehát Péter azt mondja, hogy ha figyelmezünk a profitai szóra, akkor a hajnalcsillag fel fog kelni a szívünkben. Mit jelent ez? Azt, hogy biztosan fogod tudni, hogy az Úr visszajövetele közel van. Nem csak egy tanítás lesz a számodra többi a gyülekezetben, nem csak egy tétel, hanem az Úr visszajövetelének izgalmas várásával fog élni. Akik így élnek, azoknak az életek különbözik mások életétől. Merem állítani, hogy az Újszövetségi Aposori levelekben a Szent Életre való felhívás elsődleges motivációja az Úr visszajövetelének várása volt. Olvassátok el és nézzetek meg őket. Azt hiszem, hogy ott, ahol az emberek nem várják tudatosan vissza az Urat, a szentség sokkal alacsonyabb szinten van jelen az életükben, mint az Újszövetségben. Az új szövetség tehát arra úgy szól bennünket, hogy figyelmesen hallgassunk a profétai beszédekre. Nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk, vagy válvonogatással fogadjuk, sőt, még azt sem, hogy kigúnyoljuk azokat, akik félreértelmezik a proféciákat. Tehát most egy pár profétai verset szeretnék nektek mutatni az elkövetkezendőkről. Először is gondoljuk vissza a Máté 6.10-re, amit a királyság imájának nevezek. Az első két kifejezés így hangzik. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Ez a helyes megközelítés. Ezután jöhet az első kérés. Emlékeztek, Piez? Jöjjön el a Te országod, Tegye meg a Te akaratod, úgy a mennyben, mint itt a Földön is. Tehát hova fog eljönni a királyság? A Földre. Gondolnátok, hogy Jézus mondta volna, hogy imádkozunk ezért, ha soha nem következne be? Nem hinném. Az a pusztá tény, hogy Isten arra kér, hogy imádkozunk valamiért, azt jelenti, hogy ő azt akarja, hogy az megtörténjen. Mindig, amikor az Úr imádságát imádkozod, akár észreveszed, akár nem, azért imádkozol, hogy jöjjön el az Isten országa a Földre. Ha nem hiszed, hogy eljön, akkor ne is imádkozz, mert képmutató vagy. Azt mondta valaki, hogy egy hazugság elimádkozása éppen olyan bűn, mint egy hazugság elmondása. Mi lesz tehát akkor, amikor a királyság eljön a Földre? Most jön akkor néhány kép, csak villanásszerűen a részletek nélkül. Azokat nézzétek meg majd magatok. Először is azt szeretném megmutatni, hogy akkor a királyság központja Izrael lesz. Ez a központi kérdés az Isten országának a földre való eljövetelébe kapcsolatban. Nézzünk meg két verset, az egyiket már megvizsgáltuk egyszer, az apostolok cselekedetei, 1.6.8-ról van szó. Emlékeztek, Jézust arról kérdezték a tanítványai, hogy mi lesz a királyság helyreállításával Izraelben. Mikor azért azok egybegyűltek, bekérdékezik őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítódi helyre az országot Izraelnek? Monda pedig nekik, nem a ti tudni az időket vagy alkalmakat. Nem azt mondta, hogy nem fog megtörténni, ha tudta volna, hogy a királyság soha nem lesz helyreállítva Izraelben, kimerem jelenteni, hogy lett volna olyan őszinte, hogy megmondja nekik, tévedtek, soha nem lesz így. De ő gyakorlatilag azt mondta, hogy meg lesz, csak nem a ti tudni, hogy mikor. Mert először valami másnak kell megtörténnie mi az, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem játok, és lesztek nekem tanúim a Földnek mind végső határáig. Más szóval szóval, már mondtam, minden mai nemzetnek meg kell kapnia az esélyt a királyságba való bejutásra, mielőtt az izraeli királyság a helyre áll. Amikor minden nemzet megkapta az esélyt, akkor a királyság helyre áll Izraelben. Lapozunk a Róma 11-hez egy pillanatra, 25. és 26. vers. Mert, mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot. Ez egy titok, amelyet Isten eddig magánál tartott, de most már feltárta. Ilyenek Isten titkai. Azt gondolom, hogy legalább egy féltúszat hely van, ahol Pál azt írja, hogy nem akarja, hogy tudatlanságban legyünk valami felől. Az én észrevételem ennek ellenére az, hogy a mai keresztények nagy része tudatlan ezen dolgokkal kapcsolatban. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot. Pál tehát valamire figyelmeztet arra, nehogy a magunk véleményét tekintsük bölcsességnek, hogy átneverjük magunkat, nehogy azt gondoljuk, hogy minden velünk kezdődik és velünk végződik. Nem így van. Minden Izraellel lel kezdődött, és minden Izraellel fog befejeződni. Mi, pogányok, egyedülálló kegyelmet kaptunk, hogy részünk lehessen az egészben. És jaj nekünk, a gondolkodás gondolkodásmódunk arrogánsá válik izrael felé, ez a figyelmeztetés lényege. Ez egy olyan figyelmeztetés, amelyre az egyháznak égető szüksége van már sok-sok évszázad óta. Ha római katolikus egyház figyelmet fordítan erre az igére, akkor egy merőben más intézmény lenne. Mi a titok tehát? Az, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, amíg a pogányok teljessége bemegyen. Látjátok, csak részben történt. Egész Izrael soha nem volt kemény. Mindig is voltak zsidó hívők, minden generációban, csak időleges a megkeményedés. Soha ne vegyétek fel azt az attitűdöt, mint a teljes és végleges lenne, mert nem az. Részleges és ideiglenes. Meddig? Míg a pogányok teljessége bemegy. megy. Hogyan fog ez megtörténni? Egyértelmű. Azáltal, hogy engedelmeskedünk a parancsnak, elmegyünk, és tanítványa teszünk minden népet, Hirdetjük az evangéliumot, külön teremtények, Hirdetjük a királyság jó hírét minden nemzetnek. Amíg ezt nem tesszük meg, addig nem is következhet be. Mivel Isten előtt az a kedves, hogy az ige bolondsága által meg a hívőket. tucatnyi más módon is megtehetné, de ő így határozott, hogy ez lesz a módja. Kinek kell elvégeznie az igehirdetést? Nekünk. Mikor tehát a pogányok teljessége bemegy, akkor mi fog történni? 26. vers. Figyeltek még? Tehát az egész Izrael meg lesz mentve, az egész nemzet vissza fog térni Isten kegyelmébe. Minden fogják fogadni Jézus megváltójuknak. Izrael az egyedüli nemzet, amelyről a Biblia garantálja, hogy egészében lesz megmentve. Amit meg van írva, és itt Pál az Ószövetséget idézi, hogy a szabadító Jézus Sionból jöjjön elő, elfordítja Jákobtól az undogságot, mert ez az én szövetségem velük, amikor elveszem bűnüket. Tehát a terv nagyon világos. Minden fogánynak meg kell kapnia a meghívásítan országába, és döntenie kell, hogy elfogadja-e azt, vagy elutasítja. Amikor ez megvan, akkor fog a királyság helyre állni Izraelben. Ez Isten programja. Ha azt kérdezitek, hogy miért így el, akkor jobb lenne, ha őt magát kérdeznétek meg erről. Nekem elég azt tudnom, hogy ez a terve. Vannak benne dolgok, amelyeket én is furcsának találok. Mikor zsidókkal foglalkoztok, jusson az eszetekbe, hogy egy lepel van a szemük előtt, amit Isten helyezett oda. Meg kell tanulnotok helyesen viszonyulni hozzájuk. Elmondhatod neki, hogy adját a szívét Jézusnak akár 15-ször is, de semmit sem érsz el vele, amíg az a lepel ott van. Egy egészen másfajta személyiségről van szó a sidók esetében. Ha nincs elhívásod a feléjük való szolgálatra, akkor jobb, ha csak imádkozol értük. Ha pedig ez az elhívásod mielőtt elkezdesz szolgálni nekik, pár dolgot meg kell tanulnod, ami csak rájuk vonatkozik, de nem vonatkozik például az ázsiaiakra, az oroszokra, az amerikaiakra, a kínaiakra, vagy bármely más népre. Tehát elérkeztünk oda, hogy láttuk, hogy a királyság helyre fog állni Izraelben. Ez az első dia. Most váltsunk, és jön a második. Ez is egy hasonló állítás Mikael's profétánál. Negyedik fejezet, első két vers. Negyedik fejezet. Ez a két vers, az Izsaiás kettőből idéz két verset, megismétli őket. És lészen az utolsó időben, ez a korszak vége lesz tehát, az Úrházának hegy a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik a halmukon, és népek közöllenek reál. Hiszem, hogy ekkoriban egy hatalmas földrengés lesz ezen a területen, és ezért a Szenthegy, ami most jelenleg nem a terület legmagasabb hegye, minden más hegyek fölé fog emelkedni. Fogányok is sokan mennek és mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, a Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő úr az ő útaira, és járjunk az ő ősvényein, mert Csionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Jeruzsálem lesz az egész föld központja, mind a kormányzás, mind az Isten imádásának szempontjából. Jeruzsálemből fog a népek felé kimenni Isten tanítása, és minden nép Jeruzsálembe fog feljönni, hogy isten imádja. Egy kicsit tovább, ebben a fejezetben egy világos állítást találunk, ami bár profétai nyelven van megírva mégis érthető. Ez a Mikeás 4, 6-8. Azon a napon azt mondja, azt mondja az Úr, ez általában a korszak végét is jelenti, nem mindig, de általában. Összegyűjtöm a sántát és összeszedem az elszéleteket, akiket megsanyargattam. Ez a szegény, szétszórt, megtépázott, összetört Izrael összegyűjtését fogja jelenteni. Milyen eleven kép mind arról, ami megtörtént. És a sántát maradékát teszem, az elszélesztettet pedig erős nemzetté, és az Úr uralkodik rajtuk a Sion hegyén mostantól fogva mindörökké. Ez egy világos leírás az új királyságának helyreállításáról, a királyság központja a Sion hegyén lesz. És te tornya a Sion leányának vára. Eljött-e hozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma. A királyság, ami egykor a Jeruzsálem leányái volt, most vissza fog térni hozzá, vagyis láthatjuk, világosan és pontosan, hogy a királyság teljesen helyreáll majd Izraelben. Következő kép. Egyetlen módja van annak, hogy egy királyság helyre álljon. Mi ez? Király nélkül nem működik a királyság. Ez egy alapelv. Tehát a királynak vissza kell térnie, és a külvilágnak is el kell ismernie, hogy ő király, ahhoz, hogy királyság legyen. Olvasunk egy verset erről a Máté 25-ből. Máté 25. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, dicsőség, nem mozgatja el meg a az, szívedet? Az pedig jó lenne, és ő vele mind a szent angyalok. A Lukás 9-ben azt olvassuk, azt hiszem a 23. versben, hogy eljön a saját dicsőségében, az atya dicsőségében és az angyalok dicsőségében. Gondoljatok bele ebbe a leírhatatlan dicsőségbe. Nem csoda, hogy a nap elszígyeli majd magát, és a hold el fog bújni. Vissza fogunk térni ehhez a vershez. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és övele, mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. Amikor felül a trónra kileszök, ő, ő akkor király. Amikor eljön, leül királyságának trónjára. Nem a mennyei trónra, hanem a földi királyság trónjára. Most szeretnék egy olyan alapelvet megvilágítani előttedek, ami nagyon érdekes, és nagyon sok dolog következik belőle. Nem akarok részletekbe belemenni itt sem, csak szeretném leszögezni előttetek. Az egész Biblián és az egész újszövetségen keresztül az Isten országában való bekerülés csak újjászületés által volt lehetséges. Anélkül nem lehet oda belépni. A születés pedig vajudással jár. Ez egy fájdalmas folyamat. Ez egy olyan dolog, amiben soha nem lehetett részem, de jó helyről származnak az információim. Egy jól ismert nőgyógyászól hallottam, hogy minden egyes szülés, amit levezetett, elég kemény, zűrös dolog volt. Most én is egy szülésről beszélek, legyen szó akár egy emberről, vagy Izraelről, akár minden nemzetről, esetleg az egész teremtésről, a királyságba csak születés által kerülhetünk be. Azt hiszem, ezt elég izgalmas kijelentésnek találjátok. Nézzük meg először az egyént. János Evangélium a harmadik rész 3-6-ig. János 3, 3 6 Legtöbben biztosan tudjátok ívről is, de azért nézzük meg. János 3, 3-6-ig. Ez a Jézus és Nikodémus közötti beszélgetés. Felele Jézus és mondan neki, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus, mi módon születhetik az ember havén? Vajon bemeheti az ő anyjának, méhibe másodszor is születheti. Felele, Jézus, bizony, bizony, mondom, néked, ha valaki nem születik vissza, és szellemtől nem mehet be az Isten országába. Ami testől született, test az és ami szellemtől született, szellem az. Senki sem mehet be a királyságba, csak is születés által. Te sem kerülhetsz be a királyságba azáltal, hogy vallásos vagy, vagy mert csatlakozol egy gyülekezethez, még azáltal sem, hogyha imádkozol. Bele kell születned. Miért van ez így? Azt gondolom azért, mert teljes elszakadásra van szükség. Teljesen el kell különülöd attól a háttértől, amelyből jöttél. Az ige ezt nevezi megtérésnek. Amikor egy baba megszületik, elhagyja a méhet, elvegják a köldök zsinort. Az Isten országába való belépéskor is valamiből jön, és valamiből érkezik az ember, egy olyan folyamaton keresztül, amit születésnek neveznek. Sok ember vesz részt összejöveteleken vagy evangelizációkon, és hoz úgynevezett döntéseket, de soha nem születnek újjá. Mert soha nem jön neki valamiből és nem kerülnek át valami másba. A születés nem könnyű dolog. Sok tekintetben szörnyű élmény, de az eredmény olyan csodálatos, hogy Jézus azt mondta, hogy amikor a születésnek vége, akkor az anya az örömtől, hogy ember született a világra, elfelejti a fájdalmat. Most nézzük meg a második példát Izraelt. Jeremiás 30, 2-9-ig fogjuk olvasni. Jeremiás 30, 2-9, ez arról szól, mi fog történni, amikor Izrael visszatér a saját földjére. Így hangzik. 2-től 9-ig, ezt mondja az Úr Izrael Istene mondván, mindam a szókat, amelyeket mondottam neked, írd meg magadnak könyvben, mert íme eljönnek a napok, amikor azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, az Izraelt és Júdát, azt mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyeket az ő atyáiknak adtam, hogy bírni fogják azt. Bárki, aki csak egy kicsit is ismeri a Bibliát, tudja, hogy csak egy ilyen föld van, amire ez a leírás ráillik. Csak egy föld van, amit Isten Izrael ősatjáinak adott. Az a sokat szenvedett kis terület a földközi tenger keleti végénél. Ezután Isten folytatja, elmondja, hogy mi fog történni, amikor Izraelt újra összegyűjti. Nevezetesen, hogy nem várhatnak békét, mert pont az ellenkezője lesz. Néhány keresztény azt mondja, hogy ha Isten ügyűjteni össze Izraelt, akkor békében jönnének össze, ezt csak azért mondják, mert nem ismerik a Bibliát, mert az pont az ellenkezőjét mondja. Negyedik vers. Ezek pedig azok a szók, amelyeket az Úr Izrael és Juda felül szólott. Ezt mondta ugyanis az Úr, a félelemnek és rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérdétek meg csak, és lássátok, hogy szüle a férfi. Miért látom, hogy minden férfi kezét az ágyékán tartja, amit egy gyermekszülő, és miért változtak orcáig fakossárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló és háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. Mit ír le ez az ige vers? Egy fájdalmas szülés folyamatát. Olyan fájdalmas, hogy minden férfi úgy viselkedik, mint a szülőasszony. És azon a napon azt mondja a seregek ura, letöröm majd az ő igáját, a te köteleidet leszaggatom, és nem szolgálnak többi idegeneknek, hanem szolgálnak az Úrnak, az ő Istenüknek, és Dávidnak, az ő királyuknak, akit feltámasztok nékik. Mi a szülés eredménye? Mint látható a királyság, nézzük a következőt, a nemzeteket. Az összes nemzetet: Máté 24. Harmadik vers. Aztán a 7-től a 14-ig, 22 29 29-30. Én csak kivonatot készítettem ezekből az helyekből, hogy lerövidítsem a dolgot. Ezek arról számolnak be, hogy a királyság nem csak Izrael, hanem minden nevzet számára eljön. Azt kell mondanom, hogy számolva ezek a versek nagyon aktuálisak. Egyáltalán nem a távoli jövőben mutató dolgokat írnak le, ellenkezőleg. Mintha reggeli hideget olvasnám az újságban. A Máté 24.3-ban 24, Jézusnak feltesznek egy kérdést, és micsoda jelen lesz a és a világ végének. A hetedik versről kezdve Jézus különféle jeleket említ, nagy nemzetközi háborúkat, éhínségeket, járványokat, földrengéseket. A 9. versben a keresztények üldözéséről és zaklatásáról van szó. A 10. versben arról van szó, hogy sok keresztény megbotránkozik és elárulja a többieket. 11. vers, sok hamis próféta. 12. vers, a törvénytelenség hatalmas méretű előretörése, és ennek következtében sok keresztényből elfogy a szeretet. Majd az Isten országának evangéliuma hirdettetik az egész világon minden nemzetnek, és így tovább. Vegyétek észre, hogy az evangélium hirdetése nem egy békés időben történik, amikor minden jól megy. Minden nehezebbé válik, annál fontosabb hirdetni az üzenetet. És csak azok lesznek képesek csak ezt megtenni, akik elég agresszívek ehhez. Ezek után Jézus folytatja, 21. és 22. vers. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért meg majd azok a napok. Ez a minden nemzetre kiterjedő nagy nyomorúság. A Jeremiás 30-an olvastuk az Izrael nyomorúságát, de a Biblia azt mondja, nyomorúság és gyötrelem minden ember lelkének, zsidónak először, aztán görögnek, illetve pogánynak. Ezután azt mondja a 29. és 30. versben, mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénydik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erőségei megrendülnek. És akkor felteszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Miről van itt szó? Jézus megmondta a nyolcadik versben, mindez a nagy nyomorúság kezdete. Az eredetében itt szülési fájdalmakról van szó, tehát egy új korszak születéséről van szó, mikor születik meg az új korszak, amikor a király visszatér és felállítja a királyságot de a királyságban csak születés által lehet bekerülni. Akár egyérről van szó, akár Izraelről, akár nemzetről, akár az egész szeretett világról, azt hiszem, még van idő erre az utolsó dologra is. Látjátok, ez egy következetes elv, amely végighúzódik az egész új szövetségen. Róma 8, 19-23, csak éppen felolvasom. Róma 8 19 -23, csak erre maradt idő, megjegyzéseket már nem tudok hozzáfűzni, de majd beszélnek önmagukért a versek. Róma 8.19.23. Mert a teremtett világ sovárugva várja az Isten fiajnak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azok, akik értenek a termodinamikához, észrevehetik, hogy ez a termodinamika második törvénye az entrópia törvénye. Ez van itt leírva. Minden egyre csak veszít a szervezettségéből, hatékonyságából, egyre fogy a hasznos munkára fordítható energia. Minden lefelé zuhan, minden csak fogy. Ma az egy tudományos állítás, amit Pála Róman 8.20-ban mond mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. 21. vers, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rapságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Ez egy születés. Utána így szól, mert tudjuk, figyeljetek, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és jövő mindez idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a szellem birtokosai, mi magunk is hohászkodunk magunkban, várván a fiúságot a mi testünknek megváltását. Milyen szemléletes kép! Az egész teremtett világ szülési fájnalmakban van az új korszak születése miatt, és azok, akikben a Szent Szellem lakozik, együtt kell, hogy érezzenek a teremtett világgal, nekünk is kell vennünk a részünket ezekből a szenvedésekből. Az a hallatlanul fontos elf tehát, amit ki akartam a számotokra sarkítani, az az, hogy akárméről és akár kiről legyen is szó, a királyságban csak is születés által lehet bekerülni. Ez nem más, mint a kijövetel a régiből, amiben voltunk, és bekerülés valami másba, az újba, egy olyan folyamat során, ami igen fájdalmas lehet. Mind Izrael, mind a nemzetek számára a nyomorúság szóval illeti ezt a Biblia. A béke nem jön el tárgyalások útján. Nem az Egyesült Nemzetek hozzá el a békét, hanem az a szülés, amelynek eredménye egy új világrend lesz. Isten látjon meg benneteket. For